Фахівці, що працюють на підприємстві, не обтяжені ніякими обов'язками, окрім своїх виробничих. На кожному підприємстві є своє їдальня, отож на магазини та приготування їжі працівникам такого заводу не потрібно витрачати час. Колись іще кожне підприємство мало власну лікарню, але отіс вже давно позбавився тілесних хвороб, отож професія лікаря зникла за непотрібністю. Так само зникла ціла галузь медицини та фармацевтики. Отож, кожен член суспільства налаштований на максимальну віддачу заради подальшого розвитку та вдосконалення. «А як же діти?» – вражена почутим запитала Сніжана. «Так само, як і всі», – відповів Клай. «Діти Отісу, щойно народившись, розлучаються з батьками назавжди. Пологові будинки залишилися єдиними медичними закладами». «Невже батькам байдуже, що з їхньою кровинкою?» – не міг повірити Сергійко. Йому раптом стало страшно, що, потрапивши до отісу, його мама піддалася впливу тутешніх правил і поволі забула про нього, адже від неї вже довгий час не було ніяких звісточок чи вказівок. Сторінка 69 «На жаль, мешканці нашого виміру поступово втратили емоційну складову свого єства, сумно пояснив хлопчик. «Про це ніхто і не замислюється. Малюки від народження і дошкільного віку виховуються в общині, де за ними доглядають, навчають фахівці. Потім дітей переводять до общин, схожих на ваш інтернат, де мені теж пощастило відмітитись. Водій машини, якою ви звідти втікали, дав мені такого копняка» що я довго в кущах приходив до тями, визначаючи напрямок, в якому ви зникли. Сергій зі Сніжаною згадали свою дивовижну втечу з інтернату, і кожен з них подумки зрадів, що пацюк Клай не потрапив до вантажного відсіку продуктового вагончика. Щойно обоє подумали про це, як купол, що їх оточував, звузився до розміру вітальні в Сергійковій квартирі. «Ого!» – закричали від несподіванки діти. «За що?» Клай сумно посміхнувся. «Здається, я здогадуюсь, у чому справа. Отіс останнім часом став занадто чутливим. На відміну від його безпристрасних мешканців, він відчув щось не зовсім добре або в ваших намірах, або ж у відношенні до почутого». Дітям здалося, що дихати у вузькому замкнутому просторі стає дедалі тяжче. «Вибач, Клаю», – промовив Сергійко, – «я тільки подумав, що у товаристві тебе, пацюка, не хотів би тоді опинитися в машині, якою ми втікали з інтернату». «Я теж», – зніяковівши, зізналася Сніжана. «Все зрозуміло», – засмутився хлопчик. Отісу не сподобалося, що свої власні інтереси ви поставили вище комфорту та безпеки іншого, тобто мене. Ви запитаєте, чому ж тоді цей світ, що здатний постояти за себе, не проробляє схожі трюбки зі своїми мешканцями, що, залишаючись в людській подобі, вже давно перестали бути людьми? Сторінка 70 Забігаючи наперед, скажу «Проробляє, але з обраними». Тими, хто ще зберіг у собі бодай трохи людського. Цей купол не тільки випробування вас отісом, а ще й надійний сховок від недоброзичливців. Поки ви тут, вам нічого не загрожує, бо вас не бачать на жодному з пристроїв стеження за світом. Та коли отіс, цілковито переконавшись у вашій надійності, тобто нашій, випустить нас усіх у великий світ, тоді розслаблятися не можна буде ні на мить. Ми станемо вразливими і майже беззахисними. Але, щоб не сталося, ми не матимемо права на ганебні вчинки. Бо тоді ні ваших батьків, ні отіс не врятує вже нічого. Повертаючись до наших спільних пригод у вашому вимірі, скажу, що мені тоді довелося щодуху мчати слідом за машиною. Я ледве не загинув. Двічі мало не потрапив під колеса. Один раз мене прибили порожнім ящиком, а потім я ще й потрапив до оскаженілої зграї справжніх голодних щурів, що були б загризли мене, якби не отісадко. Купол згустив своє забарвлення,